قران محترم کو د مولانا زین الله صاحب د دوره تفسیر قران د 81 نمبر کیسټ چې په مسجد امیر ماویا محله حټک سولډر کې په سپتمبر 2008 کې شوه دديده ملایدو پته 77 ارشاد ای ایتو د سنت کیسټ اینڈ سیریز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمن پلازانیز د ایمین چوک جنگیرار او سوادی پراپرایټر انور توحید موبایل نمبر 03015710124 دته مرګ یې کې نیسیز دی عبد القادر رحمت الله علیه او اسپا عبادت کوه پدېږي او تخ په واکه را روانو او आवाज ورک عبد القادرہ بس كنور عبادت الله ماپته عبد القادر جیلانی رحمت الله تو یې کی با ارسو پیغمبر تعالی تر مرګ عبادت کوا زړه په کلا سکه تمه دې بس مس اللہ رضی شو دا ته دې دی په گمراه کې انسان دل الله په دل بچما رسوته ال حجره پدې کې د باطل پرسته د مکذذ مکذبین او حال ذکر کا او پاول ول کې ترغيب الا القران ذکر کا او افسوس د مشرکانو الا القران ذکر کا او افسوس د مشرکانو صورت ده په نزول کې اتیایم نمبر دي نازل شوه رسوته سورته كهف نام سورته مکی مکیه صورت ده و نذکی اتیایم نمبر دے نادل شویر سورتہ صورت نام پتہ تر تین د سورتونو کې پاڑا تم نمبر دے رتو رسول سورتو د حجر نام هر کله چې مخ کی سورت کې پسابقہ امتو نو د عذاب تذکرہ وکا نسوت نه حل کیوی اتا امر الله کتا د الله خبر نه منې پتہ سوم د الله عذاب راشی یا مخی دا اتخاب الهجر او دا سمودیان و حال تاسو ووری دا که دا دا, دا دا او د عینات پا وجه تقضیب کنه و دا غی پا وجه حلاق شو او دا غی نا عبرت والی که دا غی نا عبرت نا لی و دا نا حل نا عبرت حاصل کې معمولی زناورد معمولی دا الله مخلوق دی سو نا حمکار کئیو یا مخ کی صورت که دایي اختتام په توحيد باندې ذکر کا نو پدي صورت کې کی ذکر کړئ يا دا مثلا امنه ورنه پتاو سو به عذاب راشي یا مخي صورت کې ذکر وکاو او صبر ولاته مخي صورت کې دا ذکر وکاو چې دیره فرازات او سرستا سينه تنګيږي نو پدي صورت کې وازبير سوار کوا او مخه پکېږي دارې دا صورت کې پدې سورات کې کثرت ډېر دلالې عقليهو دي کې زیات دلالې يقيې دکر شوې دي دا د علماء سورات پدې کې د مچې بیان شوهي نشاتو د مچې دا د پدې سورات کې دا به وکړي د تذکرہ کوي دا چې سارا pore کار کوي او ماقام به خپل کار خراب کی فدی صورت کی دا بیان الشیعی پشاہ تو کیا اللہ شفای خودریا دا صورت نمتاز دی فا ان اللہ یعمرکم بالعدل والحسان آیت باندی دارنگی دی صورت کی فوایف دا شاہ تو دارنگی فدی صورت کی مناطع دا زناو دا دریاب بازی فوایف اغین تا کی ذکر کری دی حاصل و صورت او پصورت کې رد د شرک دی او دا رنګي دلایل عقلیه نقلیه او وحی په ذکر شېلي په دې کې رب کې ټول حروف 7767 آتا امر الله اسماء الحسنا په جاري ذکر شېلي امر اللہ نا مراد بازی مپسیرین ذکر کری ہو کہ دنیای عذاب تینا مراد دے اتا امر اللہ رابشی اتا فمانا دا یعطی سرا رابشی دا اللہ عذاب اتلوار سرے موالے یا اتا امر اللہ نا مراد قیامت یا مراد دے نا امر اللہ امر امر الله له مراد توحید د باری تعالی دا الله توحید مسله راغلی دا نو جلدین مسله په انکار د دې مسالې کې سبحان الله پاک دی الله و تعالی او پور تدي دا اته نه یشرکو دی و سره شرک یو یو نازلوی ملائکتو به یو یو نازلوی ملائکتا برو را دي ګل ملائکتو بې روهي په قران سره میلمري د خپلوکم نا پاتچا چووالي د خپل بنديګانو نا پدې خبره چورې خلکو لرا انهو لا اله الا انا لا اله الا انا چې هیڅ روا بغیر زمانہ فت تقول الریجه زمانہ او دلالل په مسالې توحید باندې چکل از دلائل ذکر کینی بیا پی دعوت افریقی خلقات سماواتی والارد وعاق اللہ پیدا کری اس مانون او زمکی بالحقی دپارا دحکار کولی دحق خلقات سماواتی والارد بالحق تعالی پورتدی اللہ دا غسنا چھ دیو سارا شری کلیو خلق الانسان من نتفا پیدا کری الله انسانو من نتفا تغسطاش کی دو بونام فیدا هوا خسرم مبین نا جانا دی مقابل کا انکی اخکارا و انسان تغفل حقیقتیر کا تا جو چوئی نسان اے مرا تا دونا مشروعک مشروعکی دی و الانعام او ساروی اللہ پیدا کری دی لکم تاس اللہ فدری کی دفعون دبچو سامان دفعون سامان د میں دو ومنافع اونور پای دیو پساروکی تاسولا دیر پای دیو دی داغینا تاسو خوراک کروئے سپای دیو دلتا دکر کئیو دکر پساروکی دیر پای دیو دسارونا اغا پی ملاوی جی اغا پینا بیا نفسی ملاوی جی, ملا جی ماستن ملاوی جی اغا کچ ملاوی جی سچا غولی ملاوی جی اغا کوا ملاوی جی بلا پی دی پاکی دی وَلَكُمْ بِيَا او تا فلا پریشا رو کی خای سم دی ی زمیدار کا کاروان ساری کل بروانہ کله دا ای وی جو پیری ما بیا واپس راولی ولکوم بیا جمال تا فلا پدی کی خای است کینا تریهولا چکله واپس راولے کوطا وہینا تسرهو چکله سار بوزه تصار مدا غیان او ساری وان کلی با خانه بیا راولی ثونا ما تکیا ودالات وتہملو اقطالکم پورتکیس تاسو غو جنا اغه کلو تا دي تاسو لری کی جنکه وی ته مگر په تکلیف د زانو سره دا ویلو کاند جاوب وره په لری کی واچی پک پک ما د تفسیر خود لري یو لیسان دغه د سپریو کپدی کی د ما د تفسیر الله نوی ای خود لري تاسو د یو سره اخوا ته ورغلی پی مهربانی یا په دې نه وو خاطره ورغونې چې د شپې دری بجی دي کنه او څه رېڑا رېڑا رېڑا ټوله رېڑا او څنګه را پرانوي څنګه تلګانو ډېر د آرامته مليثار بذور کوي او څنګه دغه غاده کوي ته بیا موږ الله نه شکر کې مړا په نه رب کوه موږ د سوچ نه کولی الله سو نه ربان الله موږ سره شکر یو موږ سره شکر اِنَّا رَبَّكُمْ لَرَوْبُ الرَّحِيمِ لیکن اَن رَبْ سَاسُو خَامَا نَرْمِكَ وُنْكَ رَحْمْكَ رَحْمْكَ ذَا عَتَو او پیدا کری دی اللہ والخیلہ والخیلہ اسنا والبغالہ خچرہ والحمیرہ خرنہ دلنا پیدا کری لی ترکبوا دیل پارا جتاو سور لکم اپا دی والزینہ نمائشہ سلی او دا افغانستان په د روغې رواني پاس باندې او دا اس اوازونه کوي او دی واجني وليو کله درې پېچ کې کلا یو درته یو کله بل درته په اس باندې لږه اس ولې درمزه کوي او يخلق او الا پیدا کوي او رسول الله تعالی مونږ ته پلان پوي دی نورم پیدا کوي نو که دا موټر او جازو جاز او د دا او وقت نو اللہ پیدا کی لانورم پیدا کئی او دا ارسا کسی انسانان جوڑی یا یا ترخانو والے جوڑی یا خدا اشیاء مٹیری لف پیدا کئی دا الومینیوم دا اسپنا دا فیتل دا ایسا انسانان نشی پیدا کولی والاللہ قصد و سبیل او دا لاپزی ما بیان دا سمی او بازی لاری کجیدی ولعاشك خو خوذا الله فزورباند ایمان هدايت وکړو تاسو ټول تام الذي الله يا غزاد چرا وری باران تاسو غفارا په یک سکل دی او منه او داغینا پیدا کیجو نه نه پای کی تاسو ساری سره یم بتلکم او درونه الله تاسو له سره پښینا او خوان او کجری او او هر کس پدې زرها پهې پرسنو کې تاسو غږ زادہ زيتون کې تیلي او پنخيرا پدې کې جوړ کې تفکره مې روانه غظام پکې او انګورو کې لازم څه مې روانه اینه في ذالک الايات یقینا پدې کې دې برتا دا قوم د فراج رسول لا تارخلی وسخرالکوم الليل والنهار او الله تاسو تابی کلی دا خدمت کې لگاولی اغش پاورتن ورسکو میں او سطوری تابی دا رکلی دی اللہ پاپلوکم سرام ایکنن پا دیکی دلائل دا قوم دا پاچ دا کلنکا رخلی وما زرع لکم فلردی او آغا چی اللہ خوار رکلی تا تاسو لفظ مکہ کې مختلفی دی رنگونا این دا فی ذالک اللہ آیا ایکنن پا دیکی دی برطا دا قوم دا پارا چی نسیت ودالا سو او اللہ اغذاته آغزات سخر البہرہ شریف چیزا اللہ دی مطلبی بار بار دی دی سلسلی او اللہ دی آغزات چیزا تاسو لی سسن بکری سخر البہرہ چی خدمت کی لگو لی تاسو دریاب چی خوری تاسو داغینا وقتازا اخم مجھار میان تاسو خوری او میان پاکی سون فیدی تمیاش کی خامخای او رض میان خورا ملاودی نقو گیگی اختیبتی نقو گیگی تا بدن کی با تقویتی لی تاکلو منو لحمن طریعا تازق و خام و تستخرجو تاثر و باسے ردیدر اپنا حییتن کالی یعنی لعو مرجان ملغل رے تلبسو نها تاسو یغن دے نسالی کالیتی یا تلبسو نها کتاسو یغن دے غیل را اور دا خطاب کسالو سار رے مپسرین دکر کې دې څړو ته کتاب وو او او دایي دا پسونا استعمال دایم نه او په اثر کې چې دا خدي اغوندي تر به څولو لپاره غوندي د خپل څولو لپاره ځکه چې دا تاسو وان دی دا تاسو خدي دي یا نو تاسو دا لپاره او تاراله پلکا په دغه د معنی کې دا لینو ته نه کیږي بلکې بس دغه غم خادي یې په سمباله کو دی شريت یې جوړ او دا پکور کیو پکور د اغه گندا ورګونه گندا سر گندا جامي گندا بدبو بدېږي خو نه گندا اغه بدبو کې وردان جوړ کړيو او د پروډو کې خاديو دې پر خپل کالي غیره لپاره سمبالي خو دې لا ګنار چې پکور کې دا څنګه بد رنگه ګرځي واتر الفولکا او تو ویني کیسته لرا مواخر رښتونکو را پدې کې یا ابش نوونکی پدې کې وليتبدو دي پراچ ولټوید فضل د الله نه او دي پراځ الله شکر ادا کی ثاني امرته ته دي پرا دی ته الله شکر ادا کی او القا في الالواح او ته وی دی الله پزمدگی په هو غونا چونو پدی اگر بخیال کنی دا بازی ملگرو پچی او اگر رسلو لار نی نو سونا موسیبتی واتا او اس کدار لار نیوی دا روحونا نیوی انتو برکرکنی دا پاس اگر دیجی بیا سونا بایل و علامات او پیدا کری اللہ نور نخیر و من نجمی او پسطور باندی دا خلق لار مومین انتا گور دلائلی فکر کنی او اس دعوت افریقیی نو کیجر دلائلو افا من یخلوکو کمن لا ی مګ ته درې ولوداو و انسانا الاده لا اسمان دې پېرا کړې و دې مګ ته پېرا و انسانا ځان ته وګورا پیداې دُنځ په و انسانا تاروت وګورا پې کې تاسو لا سامان وستاسو استعصى الولي بوجنوري و استعصى پندنوي و دعاتا و شنو توبورا الله یې اسونه پیدا کړی وخه شرمې پیدا کړی و خېل پیدا کړی دي و دعاتا د برنا باران وروم له پای باندې تاسو لپسونه خونو او کژرو तासुलमेश पर पेरा करे व तासुल आमरद पेरा करे व तासुलमिन ورد पेरा करे व तासुलम को मेरा पेरा करे व तासुलम दरियाब पेरा करे تاثلہ میں پہے کیے میان دی پیدا کری نو کیے تاثلہ لئے لئے مرجان میں پیدا کری نو آفا من یخلکو وستوری میں پیدا کری نیرنا میں تاثلہ دی پیدا کری اولار میں تاثلہ پیدا کری نو آفا من آیا آغازات سے پیدا کرے مخلوقات کامان پشاند آہ چاکی لا یخلکو چیزنسی پیدا کولے افا لا تذکرون آیا تاثلہ سیتنا چلوے و تدو نمتله او که تاسوشارري نامونه د الله لا ته نشهشمار ل غ لهې نن الله د بل چ رام کوون کےزد والله عاو الله پویږی پهغسه تو او پهغسه چې تاسی کاره کلی والځنه او اقسان چې دولله چې غ کی بل چاته وی را اور اس이가 نو لا یخلو کونا شیء دی هیڅ پیدا کولې دی په پیدا کلی شي اموات ودا مل دی ژوند دی نه او دی لا پتا نشتا ایان یوا شون چې کله با دی پور تا کول شي الہ واحد مددگار تاسو مددګار یکی او ذات آګه سان جما نرو قلوب و ام منکراتون زنادہ دی منکراتون انکار کئیو او دی ری دون یو انکار د منکراتون یو مستقیو استقبار دی انکار او استقبار کی پر اخداد دی چھ انکار دزلسی پت فضل کے ولبت گوئی او استقبار قول او عمل زوابی کیا لا جارا ما الله پونږی پاغته چې دی په ټایو او پاغته چې دی کار کوي انه الله رب المتدبرین یقینا الله نقو خی او د دنکی را حق نا وایدا قیل لهم شرکلا یلی شی دی تا ماذا عند ربکم سدین نازل کلی رب تاسو نو دی ویا اتاکیر الاولین دکیدون بانو دی اتاکیر الاولین قالو اغا دیو وی فیل پایل ذکر شو نفکار داری اساتوی غل اوولی داری باگر بیشی خیال کروی رسو پدر نکتوائیو لی احمدو اوزارا ومار لی لفارا چی دی پورتا کئی اغا پیت اخفلا کاملتن پورا پرد دا کیامت کے کی دا کیامت پرد بی اخفل پیت اخفل بوجینا دا جنو اوزارا پورتا ومن اوزار اللذینا او دا پېټو د بوجونو د آګه ثانو نه دیګو مراه کړی چې یو کس اوله یدا ثونه تسانې ګمراه کو دا یو کس په نورو نور د بوجنم پورته کړي لکه دې دغې پارا ذریعہ وګرځې دا په لږه اوس د کور یو مشل سید دی اغلنو خپل بالبج باندې احسان کو چیرې د ما دا بالبج دی بچا کړی وي سیړي دجی راخه خوري سیړي وتا راوړه اوس دې یو را دکوټ ټکی ویلو د پکوټ د لاس افراد دي د دا لاس افراد چې دې ټیوي ته ګوري د سترګو په دینه کې دا رنګ بیان یو چې نه دږي محترف پېښونو له لور څخه دا غینا د وګړو دینه پر دې خبرې باندې بجانې پخې یوې داسره دږي دادو لار اولادا څو مرتضی رحمدو او لو دي رحمت الله علیه هغه یې او دا وی یو رسالم دا ٹی وی کا زہر ٹی وی سے مختلف تر هغه کې واقعیت نګري ادارو د تا ته بعض ذات استپتاګان رالې تر حیران شي چې اورورو خور دي په یو کمره کې یا جنطناسیه شیلتا یا وی شارتناسی او په یوه کې جنکی ګوري بربند فلمونه او ډانسونه په ګوري په دې جذبات یې جان څرګرلې او په خپل خور ورمنه د خورې جامې سټي دا مکو د افونه پتا وا کیږي کړي او ټي وي کا داهل ټي وي سه مول تر پاجتاب د ذکر کیږي بعض وختونو کې دا استپاګان برابرې چې والد په مور اور بل نکړي دي چې ټي وي را کټو دا برکاتې ښا دا څه دی د تاسو نه ګناونه کیږي دا چې کله ټي وي روي پدې وړ ټي وي باندې کوم مسئله تا پچا خرچ کو او تل پیسې راوستي له کیږي خدای او سزا به مستحقاته کې جمع دي پدې وړا د چې وبسترین اله داري خدمت لکتو یا رخور کل براول او خدمت شه ول ماته بسم الله او پیو نریت الله او بابا پیو او خدمت لیبه تو او کلی به اوس او یجیب کلی پاج راغونږي یو طرف تبلیغه کوي دا د غیلا دی هرڅو ده نه اگر به دلته كن درګوني کی یو وه ورانه کلی کې مصاحب ترپتا ال ته بیان ته کلی ما لک نه دایته مذاکره سره نه سره او په یو وړو وړو ماشین جنکی هغه په اورم په هغه رغبن پان چیټي او هغه یو ماشین په ټیلی ویژن نوړو نو خبره او جراله کوو چې ټیلی دا کور دی لسته او ماشینونه په ذری سرا او هغه چې او چې بي اني ټیلی او هغه ټیلی ویژن او او دارانګي تقریبا قیمت یې 85000 روپيه او نوې ټیلی مو ستاسو غو مې د پلاډې راشي بیا ولکالي ګراتیږي ماخانو د پلاډه غلی ټلیفون وګو او ما خو زه راواله ما له خپلې په دې دوتې ماتا ولا دغه څلور شه مزریو شکريا کوم زه من د ټلونه جنا د راحت مشو د بهر غاره دنه د کوه راحت مشو واستاب او یتون غلط بيدی یوټوب بهایا یو بچی لویږي په دې سره د سړي په ذری سره بچی سره په ذری سره تاولک مارکیټ پکرایو ورکو داتورې سدا بستا پکا ته کی څون اپرات پدی چ استعمالیې صدې اوی ترازی و منو ذار الذین یذللونهم بغیر علم بغیر د علم نا خبردارو ډیر چې ترا مکر کړو هغه سانو چې مقصود دی نا نوراتو هوكم راج د الله ابادو د دیتا د دی ماکرونو ابادوتا یعنی د دی اغه ماکرونا هغه مشابیکو د ابادو سره ریدمکرونو لول امارات جولکړو د تو استعاره فاتا الله بصراي حكم د الله ابادو د دیتا دا وی خولنا درا پريوتل پدي سره چيول د پاسر دينا اورا ديتا عذاب دا ربنا چدي په نه دا ثم يوم القيامه ده پردہ قیامت بلادی لره رسوایی ويقول بوایلا زما شریکان سسو کتاب دایي بارکه جګړه کولا تشاقونا تا دایي بارکه چاو ده کداي بیچاره کوتا دایي بارکه چاو ده او سسو رضیبو او بوایا کسان شو پلی قرار کيه دارن کی صورت ای انعام کی راضی پر جنان کې موږ ویل ما کنا مشرکين موږ څه نه وکړی او دی د کې وی رسوای پاک دا نو اځه انکار کوي دلته اقرار کوي په دې جو دی جواب دادی د قیامت حالات مختلف دي په باده وختونو کې بډی چپ پاتی دي په پا باده وختونو کې بډی اقرار کوي په باده وختونو کې انکار کوي نو انعام کې د انکار تذکر را دیگه که ده اتراب تسکره دا اللذینا هاکتان فتوفاهم الملائکا چیس آخلی چی ظلمی کنی پاقبلو زانو نباندی فالقو سلمہ مخیبتی روغا این بومی منو هم آ کنن نعمل من سو م نعمل من سو منگلو چی عمل مکلو ناکارا منگو ناکارا عمل ننکلے نا دا فل ناچار عمل نا انکار کیو بدی د شرکنا انکار كئیو. یا خو انکار کیو انکار حالت باندې محمول دیوندا کیدی کم شرکولو بدیلهم نه اور یاو د بتانو ری احترام کوو دینو انکار عمل نه نکړي بلا اولنا الله بو دی پاسبانې کې ساتوي کوو یا داخل شه په دروازه اورت دی کې فله بسا مسوال متقببرین بلځیلناکاره زیرو د فار د ځان غډګونکو پای ته کوي او غړې نک ته وقيله او شوي شياکسانو ته ایته کوو چېږ دا لا نه ما د انزله رب کوم تا سرب سدی نجل کوي قالو نوي خیه دلته خیرره منصوبو اساب یر لولین دی تو د اغا زورت پچیری سکم دا تی زورت دیو تو پیانتا جینتا دوا اغا لگے یرا دیخ کل ترکیب کئی نیرخ کل اجرا کئی نو دی دا تی زورت دینا زورت اغا منگوالو دلتا چی وئی شی دینا تپوزوشی ماذا ربکم ساش رب سنہ جلکوی دی قالو نو دیو خیر مومنان قرآن تخیر ہوئی دلتا چی خیران منصوب دی اساتوی رو اغا مرفوع دی داخ دا چې منسوب دي د دې لپاره په خپل مخ کې نه محذوب رشی ما دا اندرابو قالو انزل خیره لکه قرآن باندې د نورو خلکو یی ايته اریده له یی انزل چې الله نادي کړي قالو اریو هیا ايته هیا مفدا هغه محذوب ولا هیا اطافیر الاولین دا کسره د رنبلوري دلذینا دا پاراداکسانو خیاره کړي د الله نه مؤمنان د قران د نزول قایل نو انزل خيرلهم زکه مؤمنان قران ته خير او قران د خیر کتاب دی للي الذين د پاراداکسانو احسنو چې من له دا مساله توحید دی هې حاډی دنیا او دی دنیا کې حسنۃ خجنده حسنۃ مفسرین ګل ماری ذکر کوي یو مانا ثواب دزگنه یو مانا دی چا دنیا که مسلا او منلا نو حسنتون اغیلو فتحو نصرتی یو مانا دزگنه ثواب دا حسنتون دا حسنتون بلا مانا فتحو نصرتو درهو مانا خروزی سلورم مانا پاکیزا دندگی حسنتون بلا مانا که دا اللا نظر کی خیهو ولا دار الاخره خير او کور د اخرت غرديني ولنيما صف کو دي را فار پريګارانو چې باغونه د هميشوالي دي باغي تداخليږي به يې ولالي دوه نو دایره نهونه لهم في ما يشاؤون دغه جنت کې اغچدي غواړي دارنګ بدلور کې الله پريګارانوتا نو مخ حال ذکر د ظالمانو چې ظالمانو ملائک سا اخږي نوبا دیر پسختے سرا او دید ایکی ذکر گئیو اللذین آها کسان تتوفاهم الملائکہ چس آخلی دا این ملائکہ تویبین حال کې چې سحال کے توی دا هم زمین کی چاہتا راجی ری دا دا, دا غین حال دی تویبین مومنین پدا سحال کے کی ایمان و علی تویبین با مانا دا مؤمنین سرا یا تویبین بین توہیرین من الشرک سرا که بدا چه حال که دا مومنام دا شرک نفاکی یا تویبین مانا ذاکیت افعالهم و اقوالهم چه اقوال افعال فاکی یا تویبت وفاتهم لذی اغا وفات اغیر ارواحو نساغ اسطلغ پاسانی سر ایام یا قولونا یا قولونا دیل ملائک وی حضرتِ خوبیب را ری اللہ و تلان ہو دا ها مرک عجیبا مرگ ہو مشرکانو انیو رو اگای ارغمانی که گریبتاری که وی دو رکاتو نپلو اجازت راکے دا دو رکاتو نپلو اجازت طلب که زندر اینو زکا او بیایی تا وی دا مونگا مزداسی نی مونگا دیر موسکو او زکر اینوز مختصر که کتاز او دا او نو ای دا مرگ او تکره پانسی کو امام بخاری رحمت اللہ لے اجعار نکل گریری شدیل خلی اجعار حضرت خبید دم مرک پر اگا وقتی ایو فلست ابالی ہی نا اختر مسلمان علی ای شیقین کانا للہ مسرعی و ذالک فی ذات الالہ و این شا یبارک علی اوصال شلو ممزعی بین سعید بین جبیر دیعو تابعیو حجاج بین سبتنا تا پولتو کستا سنم دی اسمی سعید بین جبیر او دا پا حجاج بانی بدعو لگی حجاج بین زالیم باچاو او تل بل انت شاقی کثیر بلکت سا شاقیو سعید من دیعو سعید بین جبیر دیعو ما مور دیعو ما پا نمستان خفوی دا حجاج بین قتل دفار ایلا والیالا وی تاळे قتل د لپاره او جسان له قتل د لپاره سملولو نو سعيد بن جبير و کني وجهت وجهي للذي فتقرت السماوات والارض حنيفا وما انا من المشركين چې دوی حجاج ولا قبلې او مقدمه فاراواله چې موږ ولدي خو راوالو نو سعيد بن جبير آ... سعيد بن جبير رضی الله تعالی ویه الله فرمایي په قران کې اينا ما تولوا فسم وجه الله دا پر مخې سملوه د کله پر مخه کو سايد بن جبير بياوي منه خلق ناكم وفيها نعيدكم منهن ومنها اخرى او پدې کې غلال کو چې قتل اتش اکشر الله اله الا الله او ډي ريوي لاغه او بي دي او غوي نه هغه داسې جوش والو بیا طبيبان وي زله ډېر دا وو داوینه ذکر راکې پجوش کې ډېر وو ته پدې وجہ ها داسې خلک په دنیا کې اشتاد اږي داوینه نو خوشبوت لا د کومران احمد علی الله رحمۃ اللہ علیہ مرتضی عبد الله رحمۃ اللہ علیہ دارنګ پدی اوس د ایتیاشوی میاش کې غازی رشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ د وینې نه او د غازی رشید مرګ هم طیبینا په داته هاله کې د روح پاک او د لاش اخباراتو کې مریبان د ذلیا چې مسکراہټ په مخلي باندې و یو ځکه مرد مؤمن باتو گویم چو مرګا تبسمه برلبې او د مؤمن نه چیزا مرک پٹیم کی پشنڈا مسکراہت رشی یا کولونا دیل بوایی سلامت یادی پتاسو داخل شی جنت تا فسابداری تاسو کول دی انتظار نکی مگر چی راش دیل ملائک یا راش حکم در اپس تا کزالک دارنگی کار کڑوا کسانو چی مخیود دینا دیبان ظلم نکڑ اللہ ولیکن کانو انفصا ام یزلمون لیکن دی پقبلو زانو نو ظلم کا ان فصوابهم بڅوک پر سعوديتا الله انا کا سزا غاني دا چدي کليو او, نازل شپا دی ٹوکی او خو خو خو نا دلشپدي اعزاز ديور پر ټوګي کوله وقال الذين او بوياک سان شي شرګي کړي هوا لو شاء الله كه کوه دا الله ما عبادت نا موږ به عبادت نو کړې سیوا د الله نا د هيچا دا هو دا لن هو موږ زكره د غير عبادت کوو ولا اباونا نذ مونږه مشرانو او نه با مونږ حرام ګرځولي او سيواد ايزنده لا نه حصا دارنګي کارکړو اکسانو چې مخيو د دينا نونښتا پیغمبرانو باندې الا البلاغ المبین مگر تبلیغ کارا ولقد بعثنا في كل امه الرسولا دا د دې خبري جواب کړي چې دی الله خو د الله نه د بلچ عبادت نه وی نو جو جواب دادی کا اللہ تاسو پر شرک راضی وي نبی اعلی پاک انبییاء ولرا لے گلی در پیغمبر دعوت دادی انی عبد الله وتنمت توغوت ولقد بعثنا بكل امه الرسولان پتہ کی سره لگی مونگا هرومت پیغمبر پدی خبره عبد الله شه بات تو کے یوا دیت الله وتنمت قاغوت او ځان بچی د بندګی د غیر الله نام من بعد ددیناوکه چې الله والله هدایت وکهمن بعد ددیناهسووکهه چې پهشي پایبانې کومه ی نوګرځ پهمکان اوګ اوګوره چې سررنګ یو انجام د تغذب کوونکو ان ته هرق الله وتهوم که ته ر کې د دی پېدایتتهې نل الله توسییک نو کوې ا چاته منیولو چې چلې بلاري کړي دي او نبردي ل را ایڅوکې دا دي۔ او زجر پا انکارو دا باز بادل موسترام و اقسمو ایمانیم دی کسمونا کول پا اللہ پا کسمونا چنپور تاکی اللہ آسوک چمڑشی بلاولینا بلا لیب آسن نهم اللہ با دیرا پور تاکی دعوات دا, دا پا اللہ با نریشتیا لیکن اکثر دخل کو نا پوئی گینا یو بینا پارا لیوبینا شی بیان کی دیلا اج دیفق اختلاف کو د بیاصد تیزی ذکر یو یوبری د بیانو شی دیغه محبرو کی اختلاف کو ذین ولی علم الذین کفروا او چې معلوم شي کافرانو ته داو دروخ جنا ان ما قولنا یکین نو وناذمغا بابا ردا یو کار کی اضا اردناو جکله مونګ غیر ادو کو مونګ توایو موجود چلو موجود چی تدعیب الی حجراتم وَالَّذِينَا هَاجَرُوا آکسان کی حجرت اوکا فَلَارَدَا اللَّاكِمْ دا اللہ دا پار حجرت اوکا تفسیر قرطبی پا دے آیتونو باندے دا وطن وطل او سفر کولا دا غی آنگان اقسامی ذکر کری حجرت کول یو دا دارالکفر نا دارالاسلام طرف تطلل دی تفسیر قرطبی پا دے اوکا تفسیر کئی دا حجرت اقسام ذکر کئی یو دی دارالکفر نا دارالاسلام تتلو دا کس محجرت و پاہد رسالت کے فرضو چکر پر دارالکفر کے مال او دخفل عزت امن لیو او دینی پر ایدو ادائیگی ممکن لیو او دی بیا دارالحب کے فاتقی گنو گنا انگار ویو دوین دله داروی بدعت نو تا یو ځکه ائم او تا مشران او تا صحابه او تا بدر د ویل کی یو تا وس نارضي د هغه نبوت سفر چیکم زګ د حرام غلبي د هغه دینه تک سنورم یو زیکстаў بدن ته عذیت در دي دا غیر بچو را پارا سفر دین زم د ابو هوا د خرابې په وجبانه هغه سفر کول د خپل, خپل مال شپګم د خپل مال د پاره حفاظت کول دا ہو دا یو سیزن دا او د بچو لپاره پار دی او چی کم یو سفر دا یو سیز پتلت کیوکلی شی آئیک یو دی سفر عبرت دا عبرت دا, دا پار سفر دویم دی سفر حج درین دی سفر جہاد سلورم سفر معاش چکل اخبر وطن کی ضرورت مطابق معاشی سامان نہ حاصلی گی ان پاکار دا جدی بلزکی دا انتا روزگار تالاش کی پینزم سفر تجارت شپگم د علم دا پار حجرت کول بلو دا مقدس مقاماتو ته سفر کول نو مقدس مقاماتو تردت سفر کول نو مقدس مقاماتو تردت مسجد حرام دی مسجد نبوی دی مسجد اقصا دی دین ته بلزی تنشد لی بل دا اسلامی باونڈریز دا اسلامی سرحداتو دا حفاظت دا پار سفر او بلکې تم د دوستانو او رشتہدارانو دغه ملاقات د پاره سفر وو والذین هاجروا فی اللہ دلته بشارت ذکر کئ مهاجرینو د پاره چې په چا ظلم او شهادت یو ک اله ایم ورته ورکو او چا چې د دین د پاره هجرت کړي نو دا لري د لوی مقام وو اینا الله فکار غسته وو او ګورا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہو پاتی خیبر گرزی دلیو خیبری ایران پاتی ہو اصاب بن بی وقاسو ایران تا تلیو اندلست تاریخ بن زیاد تلیو افریقی تا موسیٰ بن نظیر تلیو او دارنگی سومنات داغی فاتیح فاتیح سومنات فلسطین تا سک چاکر محمود غزنوی سلطان صلاح الدین ایوبی او دیسین تا محمد بن قاسم را دلیو صحابِ اکرام مختلف حجرتون کرنی و کسلیل صحابات تاریخ و گوری صحابی بیانو لے صحابِ اکرام سننن لرے لرے حجرت کروئے اقسم بن عباس سمرقن تتلیو علتِ قبر دے ابو ایوب انسای رضی اللہ عنہ ترکی کی استمبول کے قبر دے علتِ حجرت کرو ابو طلحان رضی اللہ تعاہو اغبہ حیر رون کی دفن دے غبابِ ننافع قبر الجزائر کے دے دارنګي ابو جمعہ رضی اللہ تعالی ودا اکبر پتیونس کې ري اربي ابي يزيد هغه په سجستان کې مدفون دي ابو رافي غفاري او عبد الرحمن بن سمر رضی اللہ نو اي په خراسان کې دي د سونو علما چې راغلي دي راکو کې کار کړي د پاکستان د کم مفتی شفیع رحمت الله له راغلي یادارنګي دا علامه شفیع رحمت الله اوثماني رحمت الله له سونو علما دي هجر کړو دلته راغلي د هندستان نه الله تے نکارا گستے یا ډیر پیران صاحبان راغلی ہو افغانستان نراغلی ہو لکا دا پیر بابا رحمت اللہ علیہ شو علی حجویری رحمت اللہ علیہ شو احجرت برکات داو دینا اللہ پاک غٹ کارا گستے ہو عبدالرحمن فرراح دا سجستان جہاد بانی روانو او لگ حجرت نو کرے چکرت لو یو فا گیڑا د دا بی بی حملو یہ ما شمشوی ہوو بهرحال چتلو نو سلاونه زوانیکو او 27 سال حجرت کو 27 سال لدین ده پار تمره کله خلک وی غه یاره دا خدي تبلیغ تذیور چلی تا سلور میاشتا وی تا رتابیینو صحابه او دور مطالع کړي وی اوستا قدر نشتا سال بعد راغې او 27 سال بعد چراغی راغې ته پوسې یو کو کې دې له کور رب الرحمان کم دی دی چا وتکور هولو دروازه اور ابو لا پدی کی ازویر اوتو ربیع اه هغه ازویر اوتو خدای هو د مونګور دی زوی ته د خپل کار کوي د مونګور دی کا کور دی هغه وروګ د پتا د او ما د مونګو قربان دی دا خبرې کولې پدی کی هغه د عاشورې طرفو کو شي بیبیې بیبیې د هوارت شو او چې وی نو کتلو وېخته یتک تورا ګیره تک تورا او ۲۷ سال بعد چبی بیتا گوری دی اغتا گوری و اختص پین شوی دی و اخونا یاشتا یا نشتا اعضاو که کمزوری آغلی دا او دارنگی بیاو توی بچی دا خستا تلار دے دونمودہ حجرتون کل او بیا جمعات تسار لارو زوی درس ور کولو بلا خلق پکناز تو بیتا پودوی دا سوک دے بیتا خو دا عبد الرحمن پر رو سیادہ اللہ تلار حجرت کولو اللہ پہ گلہ نہ داسے ورک قرآن درس نہ کہیو یسود دین پا نہ پائیں جے توں کہی allele اولاد کیم برکات چیا والذین ہا کا ساجھ ہجرت یو کو بلا رضا اللہ کی پسندین اج پدیبان ظلم وش زیبور کو منگہ دنیا کی د اخرت اکبر الویدین لو کانوا یعلمون کاشیدی پویدین الذین صبروا ہا صبرو کا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ او خپل ربان निजामه سپاري او ما ارسلنا من قبلک الا رجالا وما او نو دي لي ګلي مونږه مکستانا الا رجالا مګر سړي نو هي له مونږه وی ک تاسو نه پوئږئ یو شیخ ای با دی آیات بانی ذکرکولا چیتا نپولی گی دا علماؤنا تپوس کوا او ته ای تقلیدا او بیا پا دی دا بانی مرانا کاندلوی رحمت اللہ لے او تقلیدی شخصی او غیر شخصی اغوگت باس کلی بیا بیل بیناتی پاکاردلائل سرا وزبری دا نسیت پا خبر سرام وانزلنا الیکر ذکران او ناجل کرمو دی تاتا دا کتاب حسر پارا لی تو بینا لناسے دې را پاره چې ښکاره بیانو کې خلقو ته لپوبين بیان به کې کلو کلو خلقو ته ایتوبینا لام لټاكيد او نونه سکیرا لټاكيد ایتوبینا للناس دې را پاره چې کلو کلو بیانو کې خلقو ته وګر للناس ذکرک چدا کتاب بت بیانې نو للناس خلقو ته بیانې دی پخوا خوا داورکی دا دیو دورو چې په توی به لغولي چې امی سره په قران نه راخلی ښا چې سوره سوال لس علم نه کلي دل تا لاوی په بینه لن ناس دا قران به ته خلکو او ته خلق او دا به خلکو او ته بیانې لیتو بینه لن ناس به را पारा چې کو لو کو لو بیان کې خلکو او ته آتي نازل شوی دی دیتا او دې دا پارا جديدې سوچل کار واخلې افا من الذینا آیا بجبشیا قسان چې موږ نه جوړې د نا کارونو کارو دا دې خبر نه چې كتب بوزي الله دې لرفم زکه کې او یات یوم العذاب یا براشی دې له عذاب دا غه ترنه چې دې په پنې پوئېږي یا بونیسی دې لره په دې ډولې دود دی, دو دی کې نو ندی دی آج دکو انکی اللہ لڑا یا بونی سی دی لڑا اللہ اللہ تخوو فین پس دا اللہ تخوو فین سرر یرد دینا فینہ ربکم لرہو فررحیم یکی نن ربستا ہا مہا نرمی کونکرہ ہم کونکے ذات او لم يروا ايدي نغوري اغا فتا چه پیدا کړی اشيا يتفيع ظلاله او ليل او لی سوری داغي فترب تا او غترب تا سجده لللا صدق وانگی دالالا را او دی عاجز کیونکی داو ګورا دا سوري مخلوقات دا ټول الله ته دی محتاجو وال الله یجددو او خ الله سجده کوي هغه مخلوقات چې بردي او چخکته من دا بتن زنده سره اومللاکو او دا ټول ځان غټ نهګنی یخافونه رببع یاې کې دخپل ربنا من فوقم چو چ د دینا او دی ک یا چې وله حکم کولی شي و کال الله وریدي الله لا ت تخیدو مننی س تاسو دوغځان سواده الله نه۔ ور لدغ دیان او نګردوي دو دي مداران دو کار تاسو او نګردوي انما هو احد یقینا حاجت روا دي یک یو ذات فیا فرحبون ها زمانو یریګي او دي توحید الله توحید لکه را لا توحید کسیو کی تا او وا یا دال دا پن زه دی دي و یدا تا اغستشوی دا لتدبر فی آیات اللانا ذال لا فايات نکه د قدرت په نهو کې تدبر کوا توحید دا تا هغه ستې دا تدبر فی آیات الله او دم و او توحید و و و الله دا الله هغه وعده هغه او ها حن مراد حفاظت علی حدود الله دا لاند حدودو حفاظت کوله یا یقین بالله او تا دال دعوت الى الله و لهما في السماوات والارض و لهما السماوات والارض او خد دا لا په اختيار کې ارا چې برديو اچکتا دا ټول دا لارې اختیارات و له الدين واسبا اول الی الی اخلاص همیشه الله تبه همیشه اخلاص کی یا وله الدین واسبا الدین به معنا عبادت توحید تواد او بغیر الله تتقون آیا بغیر د الله نه تاسو ریګه د الله نه بل چنه راکوي اد الله متنو ذکر کول په اس باند توحید باندي و ما بكم من نعمت فمن الله وما ب کوم اغا چېي په تاسوو من نمت سنیامته په تاسو ک هر کسمنی آم دی فمن الله پهداره طرف د اللهنا ثم اذا مکو مضررو نو بیا هررکله چې ورسیږ تاسوله تکلیفه فلیلی تجررون الله له چېغی ووه اللهله فرات کوية پختو کې مع بیا الله له بر لږ دا بیا چیغیو باسه، پتاسو هر کس منیمت اللہ کڑی دی؟ سمم ایدان کشف در را، نوشی بیا لرکی تاسونا اللہ مسیبتا، نوناگانا یوڈلس تاسونا پل رب سر شیر کئیو، لی اگفرو دیدہ پارا چینکارو کیم، بی ماد آغنیمتو نوچی مولور کڑی، فتح مطاو بس پیدا واخلی، زردہ چی تاسو با وَيَجْعَلُونَ دِيگر ذَيْلِ دی مَا لَا يَعْلَمُونَ هغه سلرات دي نه پويږي پاغي عيسا دا مالنا چې مونږ ولا ورکلې تلاي کسمودي پالم لَتُسْأَلُونَ حَمْ حَ تَسْنَبَ تَفُوسْكُولِشي عَمَّا كُنْتُمْ تَفْتَرُونَ پبرادا سكي چې تاسو جوړاوې يو ويجعلون للله البنات او دی الله لونا قرآن عجيبه سره دليل پيش کوي اګور د مشرکان ولله لونري نپله خدا حالي که زی ورکلی شن پای باندې خپکیږي نو واجبرا و يجعلونا لله البناتم او دی ګردي الله لرلونا سبحان او پاک دی الله د لرلونا تنازلینا ولهم او اللالا اوا چی دی غواړي و اذا بشرا احدهم بالانثى بلې حال داري او یاد ساتی دارا مشرکانو کار دیخوا د مشرکانو حال دکر کئیو و ایزا بوشی را احادم بالانسا چه کل زیر ورکلی شیو تندردینا پجن ایسارا چه و مشرک لور دیشوی دا نو زوالا اگرزی مغدد تکتورا او دی دکوی دا غسینا چه لور میولی ہو د دا مشرکینو حال دکر کئیو چه مشرکان پلور سا خواب گی حالا یہ کسانی سوچو کی کنا په دې دور کې پوښتنو کې مدافي خلک شته چې پلور خپکیږي د نور زیرې ولا ورګي نو کله کله خپلې ویبتو وسېстаўې او لورو شو نو ستاولې وې نو دا ستاولونه راستو نو په دې باندې خپکیږي حالانګه کړه سړی سوچو کی نو کومور پلاری نو دا مور پلار بيماران شي اکثر خدمت تلونه ناستي بیا اکثر ویر لونه کوي حبکان لونه کوي خدمت لونه کوي ندامه شریکان په لور خو غوسه کیده او لور ته بد کتا نن دور کيم ډير لور خو ته بد ګوري په ځان لور باندې ولا شرم ورځي لور ده او نبي رسول الله فرمایي چا چې جن کو جنکو تربيتو کو دی او صبره قیامت پر داسې یو ځای یو ه چا ر لور تربيتو کو نبي رسول الله فرمایي چا چې دوه لونه یاد ادري لونه او پینديو او. او دایو تربيتو کو دای بار کې د الله نوېریدو فلحو فلحو الجنه دځرب جنت دي مطلب دې کرا دی دا خپل لونه دا خوين دی با د پرو جهنم نه حجابي کړه خپل نو صحیح تربيت کو دا نه چې پړتار په اور پرهوري او بس خريري کسرو سره ګرځي او په پردو سره ګرځي ا نه دا نه پجاهريت کې دستور دا جنه پیدا شو هغه به زناو رو پشنډه بي کار بيته نه واستو سروي په او چیابا لگلوی اشوانو خیستا بے کا او روینا بے کا اجواندے بے خاکا دار مشرکانو کارو یا توارا من القوم زان پتھی دا قومنا من سوین دا بدے آغنا چی در پی زیر ورکلشو او ساتھی در سر زلتنا نو اے ساتھی در زلت سر یہ دفن کی پخورو کے او یم سکوو لور زلت سر ساتھی نارینا تا غروالی ورکی میراسنا ورکی لورتا لورته میراث نو ورکې د عام اکل مشرکانو پیخي کولې ښا لورته برخه باندې نو د لور برخه باندې سره حالا حاله ته الله دې دور او حکمتونو ولزاد ولو یواخذ الله الناس په چرتني الله پاک خلقو لرا په د ظلم د سره نوبې پرهودي پرېزمګه ای زند سره لیکن الله رو سکې ته نیم کار لري دو څهار کلا راش نیټره دي نبروست کیږي او سات نبر مخ کیږي و يجالون او ديګه زي لالا چې دي بدګني ځانته بدګني او الله له ګرځي او وتصفو ويجب لذيده روغو چې دي ده پي جنا تا لا جراما خامخا يکنن دي ده فارا بوريم وانهم مفرتون او دي بدلا مخه غرزولي شي تلائق سم دي پالا لقد ارسلنا فتا کسرا مونگدلی گلی ایلا اممین اغومتو نتا مخستانا نوحی سکڑیو اغیر شیطان ناکارا ملونا نوزا شیطان ددی نند ملگرے او دلال عذاب درنا کو ما وما انزلنا علیک الگتابا او مونږه ندی نادل کړي تعالی کتاب مگر دې د پاره ای تو بینه ای تو بیان کی دې تا چې دې پای کې اختلاف کړي او هدایت دی او رحمت دا کوم د پاره چې ایمان رولي ول او انزلہ من السما ما او ال را ورید بارین بارانو نو تازه کوي پاره سرت مکا فد او شواری نه ان فِي ذَلِكَ کاله آیا یکنن په دی کد برته ل کاین دا قوم دپاره یونه چوری د لا خبرام و لکوم پ اامله عبره او ییکینا شتهدي تا دپاره په ډدرو کې پسرو کې زیدی برته تاسوله پسروکم زید برت دی داس نور د لاله ووا میې ګړیو بزیته وګوره۔ نسکلی دیو با نخوالی دیو نو یو طرف ته وینی بل طرف تا خوشایا روانتی نشودا شر را بایگی و تیسکی و شودت ری تنگوری و ایننا لکم فیلن عامل عبرام او یکینا نشتا دیتا سولا پسارو کی زیده عبرتا سکو مونگا پتا سو دا غسن آجی پا گیرو کیری دا دی پا میز او د وینی کی یو طرف تا بل طرف ته ویني دوړه غندو نه دي دا یې په کې بهترين خالص پې دم او دمن خالص او پې لبن لبنن پې خالصن خالص اسان د ریډون کې د کو پاستاره دی او پې دونه لویې قیامت دی ورته ډوره غریکنه نه پې الحمدلله شکر دی الله جي تعالی له ډوره راک وبدي اوس کلي شکر دی الله جي تعالی له وبا کې پې دی, دی اوس و دعا واي مبارک بارك لنا فيه وزدنا منه يا الله نور امرا له زیاد کي او من ثمرات النخيل اودمي وو او د انګورونه جوړوي تاسو دا غينا سکرا سرکا. یا سکرا نو مطلب شراب چې کله حرام نو یا سکرا ستې د خوشاله او رزقا حسنا او رزق هيستا این فی ذلک الاایا یقینا بدی کې دی برتا دا قوم د پاره دي دا کل نکاره کړي او ربک په دینه چې زیر به و دور کلی شې وې حالانکه حدیث پای کرا دی ورته جاهلیت کې لونو سر څون ظلم کو د لورو اغه زیر به بد لګی را او د رنګي نن پختنا اری دلور زرسو نازلم کای یا جکمدین میراث نو ورکای او یا نارین دراغین غورا غوری نارین نو تراغین ډیر زیات غورا غوری او جینه ته بد غوری لورته سنور کای خورته سنور کای تول مرکای سفری حدیث پاک کرزی مسلم شریف کی روایت دی من عال جاریتین چاچره دو جنه کو تربیت کو د دو لونو د دو خیندو نووی اسلام فرمای دا چا د خیندو لونو تربیت کو جا ایوم القیامت انا و هوا کهاتین زو دی بدا سیو زیو خوا چا تا اللہ دو لونو ورکی او چا تا لازیات ورکی دیر خلقی دا اولاد سلسلہ بندول واری نو اللہ رب رزت اغیط لونو ورکی نو دی د اولاد سلسله لانبندی دیو گوری که چا تا لک پا کرالو اردازی او اغا پیمی پلاننگ والا زی پا دی اشتحارات لگی یا چه دا بچو دا نارین اولاد اغتیا تلونه هغه مپه پیدا کوي دا کوپریه خبره حدیث پاک کرا دی نبی رسول سلام فرمایي د چاچی دوه من كانت له ثلاثه بنات او خوااد چا دریلونه یی دری خوینديو او داغه یخه تربیتو کو داتم نه چې بس دوری استفاق وخاره چې تاسو کینو چې تپوس مپوس نیو چې سار روځی دا دا امام او استادای جړدا تلوی تپوس نه ا ته دا نه دای د الله نه وړي دو دای ارایت دینیز دکو ادب و ته خو له فلا هنل جنہ به سړی ته به جنتی خا لونو کدا په دشتن نو نبی اسلام فرمای بل روایت کرا دی کن له اوست ترمن النار باب عزیزه پاره جهنم نه حجاب اووری نو ته جاہریت په داور کې جینه پیدا شوا نو د زنا اورغون په سرویسه راول او سم ډیر خلک په دا نه او په او یا چې بلګلوی شو نو خيسته به او بو بیت دفن به کا خخ به کا اسلام راغي قران راغي زنانو ته دای حقوق ورک دلور حقوق ښکارک وداستا لور دداستا بچی را او قران داغي پسر لو پټه د عزت کې خوده د عزت ساده ور پسر کو نو اي خويندو تاسو بیام قران دراخلې قران تاسوونه خیال ساتل دي قران تاسوونه عزت کړي دي قران تاسوونه د حیا ساده در در پسر کړي دي